Бог гнівається за надмірне звертання до себе. Є в цьому межа, як і у всьому світі, і не можна переступати її. Більше молитися, постити чи послушання входити – це ще не значить наближатися до Бога, інколи і навпаки. І тут ми побачили прояву. Біля дороги на горбку, впустивши босі ноги в канаву із зеленою водою, сиділа чудернацька постать. На ній був вицвілий і потріпаний навіть подраний хитон, Аж годі було взнати, якої первісної барви він був. На голові стриміло щось на зразок чернечого куколя. Примітка. Кукіль – чернечий головний убір. Ще куколем називали плащ. Але вже без ніякої форми той кукіль обрамлював неприродно-довгобразе обличчя, яке складалося із системи чітко означених під бронатною шкірою кісток, ніби це була одна із печерських мумій, котра встала із вічного ложа і пустилася в мандрівку подивитися на світ. Волосся, брови, борода і вуса були ясно руді, а, може, брудносиві. Очка малесенькі і напрочуд круглі, як у птаха, а губи запалі ворочком, бо істота ця, напевно, не мала зубів. Але один зуб у нього принаймні був, я це побачив, коли він відповів на наше привітання. Притому чоловік не мав при собі ані торби, ані чубіт, чи сандалів-личаків. «Чи не до Микити ступника вибрався брате? спитав созонт, бо це його призначення. Всіх і про все розпитувати. «Нема куди ще?» – відказала проява, з'являючи єдиного напрочуд жовтого, як цвіт кульба без зуба. «Коли ти інок, то якого монастиря?» «З того, з якого перейшов у свій скит Микита», – сказав чоловік. Созонт відразу ж зацікавився. і Я помітив, як гостро спалахнули йому очі. «Чому мочиш ноги в калюжі?» – спитав Созонт. «Щоб п'явки приліпилися, тут вони добрячі». «Але ж навіщо?» – здивувався я. Щоб висмоктати з мене недобру кров. Його круглі очка подивилася на нас, ніби стрибали з одного на іншого. Був це чи блаженний, чи божевільний. А як вип'ють недобру кров, то що? Тоді я буду добріший і легший, і ліпше мені йтиметься. Чи боси йдеш? Господь створив людині ноги, а чоботи людське твориво. Що ж людське, те марне. Чому ж не йдеш голий? спитав Павлу. Чоловік обдивився свою одежу, крізь яку проглядало голе тіло. Одежу Господь носити велів, сказав, голос його був натріснутий. І то після того, як Адам та Єва согрішили. Одежа криє грішне в нашому тілі. А обув'я нічого грішного не криє, через що воно і не потрібне. Чи й у зимі, босий, ходиш? Ходжу, сказав незворушно чоловік. Як тебе звати? – спитав Созонт. Кузьма. А прізвище – Катма, відрік чоловік. А чи думав ти, мовив із усмішечкою Созонт, що Господь створив Адамові грішне тіло одне, а Єві інше, бо знав, що вони согрішать? Отож, для Диха він їх і створив, а властиво вони для гріха, а для майбутнього множення». «Ти книжник та фарисей тицнув у созонта сухим, як мощей пальцем Кузьма. Голос у нього при цьому став верескливий. Не для гріха Бог їм те створив.